كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلالي والإكرام فبأيي آلاء ربكما تكذبام ثم أما بعد خوال الله إزاهو الأقرى صلى الله عليه وسلم الله جلسانه كلنا سيؤمن أقرأ في أقرأ إزاو استعام نسيت لأقرأ خوال الله جلسانه koji nam je dao da budemo od umeta Allahu poslanika Muhammeda s.a.s. Hvala Allahu Jelishanuhu koji nam je dao da budemo jedna od cigli umeta Allahu poslanika s.a.s.a. koja će biti najbolja, najljepša, najurednija, na, najradosnija, kao što je Allah Jelishanuhu dao da je Rasul Muhammed s.a.s ona bila cigla koja nedostajala preljepom objektu koji spominja laho poslanik alehsanam pa je onu popunio taj objekat djeli slat što je stavljeno završeno poslanstvo tako i svaki vjernik i vjernica neka zna da su jedna cigla od cigli uneta laho poslanik alehsanama zato svako od nas treba da vidi kakva je on kao pojedina cigla koja će kakva će biti građevina ako ja uđem u tu u tu građevinu kao cigla jelim da li će biti čvrsta, postojajna, stabilna, radina za ovu zajednicu umet aj za sami sebe ili će biti slabi, aljkavi, nemarni i tako dalje tako dalje dječem na sudnjem danu i te kako se kajati bračo moja i cije sestre suđnji dan je a samo što nije Wallah, i tako mi Allah, samo što nije. Mnoga će kajanja biti, draga moja, Marcin, sestra u islam. Pa ne dozvolimo mi koji smo ta cigla odumet Allaho poslanikali sa nama, ne dozvolimo mi da budemo oni koji ćemo se kaljati na sudnjem danu zato što nismo shvatili bit te cigle nismo shvatili stvarno života ovoga svijeta kao što Allah njevišanu suni ar rahman milosti mi kadu i kudu meni alaih afan sve što je na zemlji prolazno je Allahu akfar Allahu robe ti si prolazan ti ćeš umrijeti Djiniče svi ćete umrijeti. I na večnim ima meleki svi će umrijeti. Vebqa vejhu rabbika zu jalaali vel ikram <tosim> samo plemenito lice uzvišenog Allah je vječno i ono obstaje. Allahu ekber. To je naša vera Islam. Da čovjek zna da je prolaz, da je ovaj dunjalog samo jedna stanica, od stanica koja te vode ka džennetu ili džehennem. Allahu akbar. Allahu akbar. I pogledajte uzora onoga koga je učio gospodarstvu i svijetuva Resulana i Salama. A, kakav je bio? Čitaš njegov život? Pa, subhanallah, je je moguće? Mnogi surlondari, mnogi pričari, mnogi kraljevi, mnogi uglednici bili ov na ovome svijetu, ali biografija Allahov poslanika li je iznad o, Pš, koliko je nebesa i zem najviše subhano e to je naš uzem e sad nam vidimo ha? šta mi trebamo raditi da dozvoliti da nas ovaj dunjalog pojede izjede, proguta, uništi ponazi ponizi il ci un petit iza toka zato allahu akbar yali tirmidhi allahu nasmilo bil je hadis od enfsini malika se prendo se da cuore su una risonana de caso l'altra sanicale se la come a khiret come bude jedina preoccupazione jedina briga allah ma jedina briga Drugi svijet, jesmo mi ti? nam je jedina briga, dragi Allah Jesam ja li ja ovom danu pridodao da budem tvoj miljenik? Da budem sutra džanetlija? Allahu akibar. Ili me je zaveo dunjanog? Kako sam sež do tebi učinio, gospodara? jel inako ko što opisuje Resura poput munafika je li? pa kad privakti ili dođe blizu kraja onog vakta nama pa ondje ko, ko, ko, ko, ko horoz kljuca kljuca pa jadni kljuca od kljucanja ništa je jer on je munafik nemoj da nas sveždi kljucamom da nas ne bi džahenne probutao. Nemo da nas pluca. Svežda je, svežda je, bratco, sestro, stanje, mjesto, kad Allahu, djelešanomu si najbliži. Po hadisu Rasulina, ali i salama, koji je vrlo stojan. Najbliži si gospodaru svome rabu. Eh, vagaš svoju vjeru, svoj ima koliko si ostal na sežde ili si kljuca ne dopusti da kljucaš jer pokazatelj naše tvoje moje sežde jeste pokazatelj imana zato kada je salam, kome bude ahirat osnovna preokupacija priga Allah će obogatiti srce Allah Bićeš bogat. Ledaš, bogataše, kada je i on <laughs> Ti si bogat. Ti nosiš najveće bogatstvo na ome svijetu, tako mi gospodara svijetu. Onaj koji rekao, la ilaha illallah, muhammed rasulullah, ja sferovčim Allah gospodamo. Da samo njon se obožava i da je naš udar, Allah ovrom. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve njegov poslanik. I nemi doste ju kitam od gospodara svih svijeta. Na anamskom jeziku. I kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obogatim srcem i samo i učvrstiti ga. Allahu akbar. Da cho moja dolaze iskušenja koji ima muslim u mnogo predanja i ostali bilježe iskušenja smutnje, fitne belaji A, koji će biti teški toliko teški i nikad se neće zaustavljati dosudnjeg dana oni će ići jedni za drugi I treba se spremiti da tu ukuši. Znači, Allah je učvrsti. Dunjaluk mu neimovno ne dolazi, on ti doći. Znači, nemoj se blimiti da ti neđe dođu dunjaluku. Allaho rabbi. Jer se rekao, la illa Allah, Muhammed rasulullah, doći ćete. Treba rađi, naravno. Ali ne biti rob dunjaluku. Ne rob ovaj. Remo na kraju dana ili mjeseca koliko sam zarađio. A znači srećesi na koju sam dereži u džennetu. to je pravina. Na koju te Allah akbar, da ste, da mi, subhanallah, obični ljudi, muslimani, muslimanke, vjerinci, vjernice, moći doći do stepen, pa lajte, ove vjere islama, skromnosti, kad gospodanas svijetova nas pamćenovi robova. Da znači pojedinci, obični ljudi, faqara, masakini tako dale tako dale, moći doći na stepen u džennetu, dje su poslanici Vira viesnici, i sidikoni, izkreni Allahovi robavi. Salihromuniko iz Papranistanje tako neki. Naaaj Allahu akibam. Nelisi dođiš u gjenetu na tom stepjenu dođiš Ādama li sema. Aho Ādama, assalamu wa rahmatullahi. Allaho. Subhanahu. Vidiš Ādama, aleyhisselam. Vidiš Mursa, aleyhisselam, pat jom počni pričat ištaj mi sebe šávalo. Pa Sunim, aleyhisselam, njegov, jeli zladovina i tako dalje, hmm. ona kraljica je došla ha? za narav u kojoj obogatstvo, to nevjerovatno. Samo kralje, laj, laj, laj, laj, privata islam. Mi muslimani trebamo da znamo i da shvatimo da musliman upilo bilo kojem domenu života jeste uzor. Uzor, dakle, Šta kada je poslani gleda, nemoj doć, nemoj da ne zasadiš vočku saljuću koju drži u ruci, a zna da će tog istog dana biti sudnija, zasadi. Subhanallah. Pa sredi svoj vočnjak, sredi svoj avliju, ukrasi je, je sa svijećem. Pa malo na, na ako si u stanu, stavi na balkon malo svijeća, ukraza, vidi maša Allah, ko li ono gore stanuje? Ha. Zato što je tvoja duša takva. To duša, hoće to i ti tvrdiš. Pokazuješ svoju dušu, svoju iman, svoju vjeru, svoj, svoj, vjer, svoj čistoć. Allah, to je naša, to je naša vjera, Islam. Velika je na Allahu poslanika sallallahu alajhi wasallam Um a kome je đunjalo, bude najveća briga. Ha? Allah sve mu sino masto stavi ti pred oči. On je zirovaš. Allah, istrao sam ljude, braćima, sene, sese. Ljude koji su miljoneri. Sirotinja. Boga mi je tolika fukara da lazaću. Ja sam jednom otvoren u ulici, ja se s nikad ne bihledao. <laughs> alhamdulillah. Eto, ti tebi sad, tvoj metak, ja imam svoj živ, alhamdulillah. Allah. Hvala I dalje, kada Allah poslali pa, ga sallam, rastrojiće ga. samo što biti siromašan pred očima, rastrojiće ga, bit će rastrojen. Koliko ljudi danas vidimo rastrojeni. Dal vas, ne zna što će sada se... Pa malo uđeš u priču, sallam, kada dolazim, kada ovdje se ubijem. A. Subhano, što ti je normalno? Kada pa se ubiješ. Toliko je danas potencionalnih samoubijica. Da, Allah, sad ću. Puna tuzla. I bogat, malo, najbogatiji ljudi. Evo. Samo da digaj rukac. Samo malo fali. Zero. Palallahu na uput. I kaže, ne samo rastroji, rastroji ga, kaže, i od, od Unjanu čemu doći samo onoliko da što se potrudi. Da fenik dođalazi. dolazi. se, dolazim. Allahu džellaluhu el-nafaka. Zato vjernik. Subhanallahu. Murn da znam da blago da ti nimeti. Ko ti gospodar svi što podariju meni i tebi Allahu robe. Oni će biti sve pitebi kod tebe i kod mene sve dok se budemo zahvaljivali na tim blagoratima. Je nekada blagodat Allah njerišanu preukrene u kaznu. Kao što prenosi se, je da je kazao Hasan al-Basid al-Salas Doista Allah njerišanu daje blagodati ljudima, blagodati mnogim ljudima. Hm? Ako oni na njih ne uznate za hvalošću, oni pretvara u patnju. Oni će ostati, dunja onih će ostati onaj konto na, na, na ubansi, ne da nije ovaj banka, ne ne, on ostaje, tamam, ali ti je patnja. I ljudi danas pati, brate i Nima treba la ilaha illallah, Muhammed Russola. Nima treba vjera, nima treba iman, nima treba ponuditi la ilaha illallah, Muhammed Russola. A se nudi, malo se nudi, a mnogo je pačenika na ovom svijetu. Nekako sam se muslimani učahurili, muslimanke učahurile, šute u svojom vjeru i islamu, kore se i gospodara svih svjetova svoga Allaha, Đelešana. Stide se Kur'ana, stide se najboljeg uzora Allahu poslanika, ali i salam. Moj gospodar Allah, paajde da iti tvoj bude. Nemoj ti bude gospodar šeitan, nemoj ti bude njiva, nemoj ti bude novac, euro, marka i tako dalje. Nema te bude supruga ili suprug. Nema bude auto, stari tako na li. bude Allah njenishmanog gospodara. Mi tadamo poznatite ljude, braću i sestru. Jer Bogami odgovorni smo. A vi ćemo odgovara suđem da. Ali prije pozivanja tela mu sebe pazati. Ne možeš ti preskočiti, pa tam pozivaš druge a ti nisi sebe pozvao. Lutaš se. Nema luta. Zna se kada je namaz. Zna se je post. Zna se kada je hač. O nekoj mogućnosti na. Zna I to muslimaka ne ostavljaju. Ne ostavljaju. Pa tvoj gospodar hoće o teme to da radiš. Zašto ne radiš? Zašto izbjegavaš? Zato nijeme ti blagodati koje Allah njevišanu daje, kao što smo kazali, mogu se prvo da bude patnja. Vidjet ćemo danas, manje više svi mi znamo, svoje komše, svoje, ne znam, nija, poznanike, tako dalje, koji je dunjaluk skrenuo s pravom puta, koji doista imaju privjedno blagodati. Jel, vidimo mi to, je kuća velika, ogromna, ne znam, nija, zgrada, Razumiješ, auto je, ne znam, ni ja, sve je to na, na, na dugme, jel? Mm. Neće auto drugo, neće samo dugme. Ja to je kul cool danas. <laughs> Mi će tebi kul cool, nas u njem nalak, se ne pokaješ. Tamo nema dugme, ti ima da te zemane, uzem, pa hop, usprobali u djehenu. Nema tamo kula, nikakvo. Ni meni, ni te. Allaho Rabu. Allah. Na to, na blagodacima, budemo zahvalni da bi, da bi blagodati bile same kao one Nijeme blagodati gospodara svijetova, a ne kazna i <coughs> Subhanallah. Zamislite, Abdullah ibn Mesudan, da mu sallaha smili Uuu, uh, koliko je godina prošla od, od njegovog života. Kako on upisuje ovaj dnjavok? Kakav je u njegovim očima? Pa kaže on, uzrišeni Allah djerišanuhu ovaj svijet je stvorio malim. Znači, što je malo? I to je istina. A od malog ostalo je samo malo. <laughs> znači, to je već prohujalo. Prošlo tada kada Abdullahi Mesut. Ono što je ostalo tada, nalik je jednom jezircu, je voda ispijena i samo je ostalo talog tog jezera. E, to je Dunjavu. To je ovaj svijet, pa Abdullahu i Nemesu dodamo sam lasmiju. O, bratim moj, sestriš, mi smo u talogu i nemoj da se ugušimo u njemu. Ema više pitke vode je toliko. Sve se zagađuje. Pa i oni koji su zagadnuli sebe, žele da zagade oni koji nisu zagađeni. Žele da ti pokvari vjeru, din. Pogledajte koliko je, koliko je danas jeli, prisutno e, pritisaka, napada na muslimane, na islam i tako dalje. I tako dalje. Zbog čega? Budimo, budimo radosni. Prvo, Dokaz tome jeste da je ova vjera islam, islam je li vjera istine. Jer nije istina, ne bi je napadali. <laughs> ne bi je napadali. Pa. Druga stvar jeste što su vidjeli oni koji nisu na istini, da ova vjera se širi, alhamdulillah. To jest da islam, iman, ulazi iz dana u dan u stotvine stotine duša. Alhamdulillah. I za to, mi muslimani, trebamo se Allahu djelšam zahvaliti jer smo dio umeta i zajimce je alhamdulillah, nadam se da će biti ona pozitivna sigla, koju sam spominjala na početku predavanja. Trebamo poraditi narod na tome. I ono što je bitno također na ovome svijetu kao vjernik da spoznaj, da vidi, da shvati, jeste da je vjernik Mu'min radiša, radiša, ona osoba koju Allah Njerišanu kada zavoli on Subhanu Ta'ala putem poslanika Islam obećava nam da će takvu osobu uposliti. Kazao je Allah u poslanika Islam kome Allah Njerišanu želi dobro, uposlija. A u drugoj predaj kaže, omini mu. Pa kada vas ja, Rasulullah, kako ga uposli? Šta mu omini? Kada je da čini dobra djela. Allah, e tako te Allah uposli. Da činiš dobro, da činiš hajt. I sebi, i drugima. I sebi, i drugima. I to su blagodati koji gospodarstvi svetoma daje svojim ispravnim, iskrenim robovima koji su krejeni pravim, pravim putem. Imam muslim, dam sa Allah smiluji, prenosi hadis ili bileži hadis od Uqbaa, je li, Ibn Vazvana, da je čuo Allahu Pesanikal pa al Islama da je rekao na hudbi. Znači, bila džuma, petak, i vala Allahu, evo dolazi nam petak, hamdulillah, ujedno. Imamo blagodat, najbolji dan, je yes, se, dan džume u srednici i također imamo, je li, i bajram, bajram, hamdulillah, da je se potrefiio. Pa kako Allahu poslanika selam, ovo predaj. Duňaluk je pred nestankom. Duňaluk je pred nestankom i odlaskom. Od njega je ostalo koliko je samo jedan gutljaj. Po put koji čovjek ispije s na posude. Nači gutljaj koji je na, dnu posude. Nači nije za čaša puna, ne. A, nu posude. I to si, a, ispije. Znači, tako je, je Laha u Peslanih sallam pisao šta idu njavu i njegov nestanak i prolazak. Kao što smo kadali, li na početku, jeli, i li, isam Furanskajaj, suri ar Rahman, milostivi, gdje Allah će nam mena ali iha iha sve što je njavnog Sam je. Samo Allah, Ispana, je veličanstveni gospodar, to je s njegovu liću se vječno i ona ne prolazi. I dalje kada Laha u Peslanih sallam, vi ćete iz njega prijeći na onaj svijet koji neće nestati. Znači, vi ste putnici. I Allah poslani ga sam kada, vi ćete proći, preći ovaj svijet i doći u vječni svijet. Zato, pripremite se za njega koliko god bolje više možete. Allah, da li se ja ti pripremamo za to? O, slabo, brate. Sina, sestro, može bolje. Može bolje slabo. Ostavljamo mnogo dobrih dijela ja šetan za, za mene, pa kažemo sutra ću jati. Nema kod jednika sutra. O sutra biti živ. Hm? O sutra mi sam pristalo, njeni, jednog velikog prijatelja, ahbaba, muslimana. Majka je presalila na bolji na, na hride, na drugi svijet. Pa između ostalo, ukazao sam džematu, jeli, pokljenom, nakon smo ukupali njegovu majku, Allahovi robovi. Subhanallah. Lama je svinoć došao gost, gospodara svih svijetoma, i toliko je bio blizu. Allaho od vaših kući. U vašem seru. Meni mi to nismo opazili. A koliko smo se pripremili, ovaj sestva je otišla. Porodca i metak vratili se. Djela njena su unutra. Sa njom. Putuju dalje. Imićemo, brate i sestru, vrlo brzo. Brzo. Koliko je tren otići sa ovog svijeta. I treba se spremiti. Treba raditi. Lijema u islamu ljenčuga. Oni koji nisu neoprezni muslimanije radiša oprizan, marljiv, postušan. I sve one lijepe osobine posvjede ko sebe, ima Allah uposlanih, muhammed sallahu alaihi sallam. Zato bilože imam Bukhari, hm? pa nisam ja čivrdoslijem, odem u da čuvam loho poslanika, ali se nama da je rekao Propao je rob dinara i dirhema. Propao je rob dinara i dirhema. Grubog, protkanog i karinanog ogrtača. To je onaj naš krastni, dobri, kvalitetni ogrtač gdje se ogrrtač ogrta, stavljali kraljevi, pričevi i tako dalje u tom vaknu. Poslalnik Ali Salam kaže da mu nije to dovoljno da bi uspio na drugom svijetu. oni je propao. I sa tim propao je njegov imetak i njegov sam ogrtač. I dalje je krale Allaho, poslalnik vrlo interesantan hadis, pa kaže taj koji je propao i koji je takav opisan poslanika a nisu, kada je ako se dadne zadovoljanje smahanalo ako mu se ne dadne se nedadne, kad traži, kaže onda je nezadovoljan smahanalo osobina vjernika nije takva osobina propali i na ome i na onome svijetu jeste, hm, نداه حمص النادني هو ين هو سرديت اكتبني الله ياربي فنيتي الله لريدي سقط الله ان شانو اتصمني سور ما اريد منهم ان ولا اريد منهم Allah je odni ne lišanu od njih ne traži riske, ne traži obskrbu i ne traži da ih hrani, da Allah ih hrani. Allah je taj koji je obskrbitelj. Znači Allah ne nas poziva i kaže Allah je taj koji skrbljuje svoje robove i budi od onih koji je sadovoljan s Allahovom obskrbom. Nemoj da budeš srdit, nemoj kaži... Jaj, vidiš, ti mogu sam zaraditi toliko. A nisi si zaradio. Nije si stekao. Nije ti Allah odredio. Allahu robim. Budi zadovoljan, budi zahvalan na tome što ti je gospodar svih svjetova dao. Ti će to što je do tebe. Na Allaha se slonio. Jel ti dao to. Hm? Ono što je on, subhanahu wa ta'ala, odredio i što je znao koliko treba njegovom rob. Prvo, da bi ostao živ. Drugo, da ne bi se uzoholio. Da ne bi skrinuo iz pravog puta. Koliko je neiskrenih bilo. Pa je Allah lješanu i kušao dunjalu kom na fakom pa su skrenuli pravog puta. Mi to imamo primjere iz naših života. Naših, više, do jučijeg prijatelja koji će s nama skupa bili na seždi gospodaru svih Ali još su nezadovoljni. Pa malo hoće seždu, pa malo hoće disko, pa malo, malo alkohol, malo neodbila neke druge grijehe velike itd. itd. Do osobina vjernika nije takva. Osobina vjernika je stabilnost u vjeri u islamu gospodara svih svijetovani. Zato moramo shvatiti na ova vjera, znači islam, od dvjernika traži iskrenost, iskren odnos, da nas ne bi prevario dunjalog. Pogledajte primjer, Subhanallah, gdje je Enes i Malik priča da jednog dana pronazio ulicama Medine. Pa kaže Tada sam čuo Omerov plač Omer mi hvatava. Plaće Omer, čuje Omer, plaće. Tako ja, tako postavim, tako tvrst, ali Omer plaće. Pa sam se približio zidu, gdje čuo Omera, da je iza zida tamo plaće. Slušajući je Omera, a on nije znao da sam ja prisutan. Plaćući, uzisao je Omer. govorići Eh, eh Omer ibn Khatab vladar pravovjernih dojučer je bio Omerčić tako ga ona žena a danas postao Omer omer vladar o sine Khatabov ili ćeš se bojati Allaha džanešanuhu ili će te on sigurno kazniti džabeti vlast pa evo našim političanima džabije vlast kada on nema istinsku vjeru gospodara svijetom a ja se dogovorio pa naravno da ćete prevariti čovječ, on vara sebe samog sve nekaj mi dogovorio ništa naprijed sve nazad i hvala Allah odljene šanuhu braći moji, ceni sestri. Ovo je nemać samo da Allah, što je vako stanje u našoj državi. Kaka je sestim, kaka je vodžaj, kaka je nam tako dali. Ovo je alhamdulillah. Dobro. To je samo Allah oda. Subhanallah. Tako uderim. Prancisim je četvrti halifa, Ali je, da me sad nas miluje, znao bi najveće dugo krenjati noćni namaz. Pa bi, kad je su predaji, vidjeli bi ga kako u namazu, u toku učenja Korana, sežde i tako dalje, kako plaće. Znao bi se, kad u prenosioci, uhvatiti za bradu svoju Omer, uh, Alija, dam se nasminuju i početi izgovarati srednjeće riječi o dunjaluče varaj nekog drugog varaj nekog drugog e, zar si se radi mene dotjerao da se na varaj nekog drugog kaže Alija od sam se neopozimo razveo, nema više vraćanja. Potpuni talak. Jelo, kad dva puta talak ne želim, treći mu, nevala, stani, ne možeš više. Ej, uzimaj, naras, samo talak, talak, talak, ja mu kažem, opet mi spala. Ne može tako. To nije vjerak. To nije vjerak, to nije din. Zato je brak uzvišen, zato je brak plemenic, Zato je brak važan. Učegajemo između ostalog vjerdan nema ignanja u njemu. Allah dželešanu objavio, spustio propis da ženu samo dva puta možeš pustiti. Treći puta ona je puštena. Nema vraćanja. At-talaq marratan, puta, kana Allah yarham. Poslije toga može samo da propisi da se uda za drugog, ne da napraviš tijela zvona komu ja udala, pa nije sa njim ne, ne, da se uda pa da spava taj Ahbab sa njim, musliman, je li kako je ogeni, je se ona razvede nakon toga, e moraš je tam vrać. E sad je vrat. A se zrana sa vratkom, možeš se zrana i sad i sad i sad i sad i sad i sad Imaju Allahove granice koje on, lako, I dan je on Smh Tala popisao. I dalje kada je Alija Tvoja prijetnja je velika, kada je Dunja Aluku. Tvoja prijetnja je velika, a boravak na tebi katak. Ah, ah, teško nama, zbog male opskrbe na putu, a put je doista dalek. Allaho Alija. O, Smh Tala. <gled> Frate, kada Alija da mu sallat smiluje klanja ve, većinu noći ne, svaku noć, ali, ali u većini noć provede u imaretu plakajući gospodaru svijetoma kar da se nije spremio subhanallah malo obskrbe, šta je s nama ja bi šta je s mamnom, šta je s tobom Allaho robe gdje moja i tvoja obskrba Šta smo natovarili na svoja pleća? A odgovarat će se. Pogotovno je vrlo važno u, na Dunjalu koju brate i sestro cenila jeste emaneti koje mi olako preuzimamo. A malo vrimemo. Ovdje. Najveći emanet je emanet vjere. Emanet vjere je ponjeljaj nebesima i zemlje i tako godine. I odbili su. Čovjek je preuzio. A zatim i mame ti samo ćeme svoje porodice, svoj komšija, svojih bližnji, prijatelja, muslimana, nemuslimana i tako dalje, tako dalje. Emanet, emanet je kod nas je jedan veliki problem kod muslimana što, što evo i ovih dana jeli radeći na jednom projektu, jeli gradnje džamije, alhamdulillah ovdje na tuzni, vidio sam da muslimani toliko varaju, toliko lažu, toliko malo imaju emaneta, subhanallah saču. Obećati tada, o, ne, moraš slobodno zumeš, ne, ne mojš ići uvešten, uopšten, na, na mjesto gdje se dogomorio sa njim. Neće doći. Malo ima, malo ima onih, a li se njima koji kad ti kažu u 9 sati pa neki dođu u 9, Da ne kažem dođu ranije, handone, dođu u 9. Doista smo slavim u tom potom pitanju. Dogovorio si bratu muslimanu, sudi naš brate doniš ti ne znam nija papir, list, knjigu koja je važna za sutra ili za ispit ne znam nija, pa ti njega poslaži prema riška. Važno, brate, ukucaj na napiši ako ne znaš zapamtiti. E, zapamtili smo mi koliko imamo para u novčaniku. Već raz, hoćemo moći djevojku malo izvesti jeli, u kafić neki. Oni koji izvode, naravno. Sve smo mi to popamtili. Kaćemo ćemo doći, gdje ćemo se naći, kako ćemo, hoći koji premoz, jeli, koji je malo podaleko, kuća, ne znam, nija i tako dalje. To da Ili, ne znam, nija, a druženje, na, kafica, su kolačiće, lijepik, torta, pogotovo ako padne dobro, jer zumeš, e, je, onda, neka snima. Sada smo predsivni čovječe, ko, ko japanci. A pretekli žalci. Kinez, da misli kinez, pretekli. Narod koji je pretekao u smislu dunja, u smislu ja, jačine, snage koje Allah vičmano spominje u suri Al-Hadid, gvožđe. Vrlo interesantno, ta komplet sura, sura Al-Hadid, samo na jednom mjestu spominje gvožđe. I Allah vičmano za njega kaže za vjernike i za vjernice objava, da je u Hadidu, u gvožđu, basum šedidum, vam je nafili nas, kaže za vjernika volika ogromna snaga vođe i pomoć ljudima smaha mi ćemo danas vidjeti nažalost zato vjernik mora da izradi svoju ličnost kao muslima, kao mu'min ili mu'minka da doista budu uzor primjer u bilo kojoj osnovi omoga i onoga svijeta. Omoga i onoga svijeta. Zato videćemo danas mnoge muslimane, pa čak i ali muslimane, a i oni koji nisu muslimani koji danas dnevno po 10 i više puta se ogledaju u ogledalo da bi vidjeli svoj izgled. Ali malo gledaju svoje srce. Šta je sa njima? Kakva je ima jak slab Čudanje čovjek Čudanje čovjek zato potrudimo se potrudimo se mi hval Allahu ovdje na, na Balkanu. jeli manje više vodimo od vanjske higijenu je li Alhamdulillah, podobno, po potom ljudi koji odu na hać vidimo je od za za od neki drugi muslimana koji slabije vode da doista, hm? Mi muslimani sa Balkana i evo i naše države i Hercegovine, doista imamo, alhamdulillah, jedan rating jednom doista, ova je li ali, ali nam fali unutra. Jeli, fali nam ono honor da se na proradi ima islamsko islamsko srce koje za rančku je li na sami videći što tamo na hađu smala došo čov, čov, čovjek po dana ne znam nije kakav je stao on pred kabu čovjek je on plaće, ruči kar je je lovaj poludio je je asvalala ti se čudite kako radi oni mogu ja malo da prošetam kuda smo došli na izkurziju turizma pregleda kabu Kolika je veličine, dimenzija, vrata, kada su vas stavljena vrata? Šta te briga za vrata, čovječe, za vafi, mola? Slavi Allaha, djel'ešanu gospodara svih svijeta ova. Allahu, aqbar. Allahu, aqbar. Budi ponizan, spusti svoj pogled. Došli su svijetu u zemlju? A znate šta je gleda? Kari kako je ptice, gore, nema ni jedne u kari izmetano. Allahu akbar. Allah. Hajde da alhamdulillah. Možni Kur'an, slavni zikr, to je gospodar svih sveta ova. Kari, ma ne ja tamo tamo gužva kad. odja ajdare gore, gore okolo po nači, tawaft. Ne no, su ništa, oni sve. Idi bliže tamo je, bliže se Kabi. Allah ovoj kući, ne, nećuš se gurati, naravno, ali osjetiti srstinu, jačinu, umeta Allahog poslanika alaih sallama. Daj ti hamlila sa njima ujačaš i da ta vjera iman ujača u svome srcu. Jer kada je poslanika alaih sallama, s jednim je šetan, s dvojicom slabije, a s dvojicom nikako. A zameziti koliko cmana ti samo odvojiš, odjaš tamo aftir. Oni on je dok je jedan krug, obavili oba, oba, oba šest, ne dam ja, sedam krugova. Navrši tavak. To je ogrom, to je oko, oko lodeš. Oli je kvali rekao, ja A, A, Zato, hvala Allahu djelšanu na uputi, hvala Allahu šaluhu, na uputi, koji je mons, sbohanama ta'ala, podario. Allah ne mislimu na krajovo predavanja, znači na kanati. traži od vjernika, straži od mominke. Da požuri. Nema to. Aj, polako. Erka. Ah, mogu ja to, što smo malo prije govorili, posle predavanja. Ima da požuriš. Za što više? Što bolje, što kvalitetnije, što iskrenije učiniš dobro dijelo još danas, još vičeras. Nemoj sutra čekati. I dovolj će vakat, kao što prenosi Omnim Hatab od poslanika Al-Islama Hadis vjerovnosti, da će čovjek osomrknuti kao vjernik, osvanuti kao nevjernik. To ste smutne, fitne, iskušenja koje će doći na ovom svijetu i biti će. Znači, pun se tako. in će s druge strane omrti kao nevjernik, a osvon ti kao vjernik. Subhanovi. Prodala će svoju vjeru u bestijenju. Kad Allah poslali je. U bestijenju. Vjeru, brate. Zamislite, zamislite Allah, aći pa čovjeka, ne nemo, može ga zamisliti, da, da, otvori tezgu, da otvori tezgu i, pro, i da prodaje vjeru. Kajela moja vjera, ko će I to i prodaje ubestjenje, kada je poslanih Mohamed sallahu sallam. Zato Allah njelšanuhu, jeli yani usolidariyat, eh, nam kaže, Fafirru ila Allah, požurite ka Allah njelšanu. Fafirru ila Allah, požurite ka Allah njelšanu. Požurite ka jannetu, požurite ka njegovu milost, njegovom oprostu. Požuri karahatluku. Ma ovaj dunjalog. Allahu akbar. Uču glose, brate i sest. Mama se. Kad su naši prehodnici prve generacije govorile ovo što smo malo prije kada neke stvari, neke rečence, njihova mišljenja, stavove, šta je dunjalog? A šta znao onda mi je čovječi? Da kajemo za njega? Kad on za Abdullah bin Mesuna bio tajalog, šta je danas? Kada je Allah za njega bio Dunjaluk, Allah da je rešao da je na Dunjaluku sve prokleto. Osim tri stvari. I to tri stvari koji se opet djeli svode ka Ibadetu, ka Islalu, ka vjeri. Ne Dunjaluk kao Dunjaluk, on je prokleto sad. Uzmi od njega samo što ti mora što treba. A bori se tu za Ahiret. Cijena. Nekada dobitka, du dunjaluka, markije, eura i tako dalje, mogu zaraditi, ali se otče neka zna da si zaradio ha? u džennetu. U suri Taha, Allah Allahu akfar, kada Allah je što slučaj Musa, ali se pa Pokaže a Musa, ali se nama, kada je već izvao narod, kada je od ona, požurio i naprijed. Musa Islalama, ispred naroda išao, pa mu kada Allah ne rešao, a zašto si prije naroda svoga požurio o Musa? A zašto si otišao prije njega? Pa kada je Musa Islalama, požurio sam k tebi gospodaru moju da budeš samom zadovoljan. Allah, gleda Musa Islalama, je govore, požurio, otišao prije naroda svoga. Nije ovo loz da kariš sebi, alhamdulillah, hvala Allahu, žurim, idem, žao mi je moga kauma, moga naroda, želi mu dobro, upući mu dove za njega, Allahu djelešanu, da ga uputi napravi put. Ali ja žurim kao što je Musa ali se nam žurio želim da moj gospodar bude samom zadovoljan subhanallah pa lajete Allah otpr žurbe i mus a gdje su naše žurbe gdje su naši koraci mu'min vjernik i vjernica doista Neka se so upitaju, oni, kaže, o, oh, jes se dan odulio, neka se so upitaju o svoju vjeru. Alhamdulillah, što so je se Vjerniku, mu'minu, mumiku, mumiki, on se skrati, on se smanju, hoće još, Allahu moj, daj još da sunce ne zađe, da, da još učinim dobra. Allah moj, daj da još luce ne izađe, da pa učinim doba, tu večer. Jer kad dobro prođe dan koškade Alija, on je prošao i on se više ne vraća. On je prošao, došao prošao dan, nož, mjesec, godina, 5 godina, des godina, pedes godina. E, eh, upitajmo se. Svako od nas... Odkratne Allahu put je napravý put, koliko si napredoval u svojoj veri. Koliko si postav iskrený, lepší, plaži, pristupačný, bogobojazný, staložený, lepší i sve ostanje osobine, koji treba da kraše jednog vijenika vijenicu. Lovat. Upitajmo se da ne bismo se pitali na svom danu kada će biti kasno pitati se. Pitaj danas jer sutra se obračunava. Gotovo. Konto završeno. podvučena linije ne sam ti plus minus šta si nisi bio Eto. i dobiješ op, račun račun kod gospodara svih svjetova jer su one knjige koje smo spominjali kitab, knjiga dijela pa neka svako od nas vidi hm. čime puni svoju knjigu Čime punimo svoju knjigu. I na kraju upručujem vam savjet budimo iskreni kako prema Allahov derešanu kako prema sebi a bitno je i prema drugima. Čovjek nije iskren i pokvario i svoj nijet i svoj iskrenost prema Allahu i pokvario prema sebi, onda kada pokvari iskrenost prema drugima. Kako? Tako što loše misliš o vratu muslimanu, o sestvi muslimanki, a nemaš argumentata. Nemaš to ukaza. Zato je Rasul alai sallam kazao hadijskoj vrodostljenja najveća laža jeste da prenosiš onu pijela vokal. Čula, kazala. Čula sam ona, ona je rekla to. Da ti govori o tebi to i to. Čovječe, vjernik ne smije na taj step napadni. To je isto. Doladilo je. I dolazi će vam. I meni su dolazili takvi ljudi. Čuo sam tu i to. Čuo sam tako i tako. A šta je kazao Allah poslanih gali sallam nasprav njegovih jashaba? Nemojte mi dolaziti i donositi ružne stvari o mojim jashabima. Ne. Nemojte. Hoće resu, alaih salam, da ima, alhamdulillah, čisto srce. Ljub ga je, falallahu, salahovom dozvonom sačuma, da se potrudimo da na naše srca sačuvamo čistim u ime gospodara svih svjetova. Da vas Allah nagradi svakim dobro što se došli da nam se smiljuje da neoprosti naše grijehe da pomogne ovaj umet zajedno na ovih poslanika od mašika do Magriba molim Allah djenešanuhu da ova sjela, ova druženja upiše u naša hasenata dobra djela. Molim Allah da šanmu da budemo doni koji ćemo biti, nositi vjeru, držati se djeli i kao takvi umrijeti i otići sa ovoga svijeta. Allahumma amin. مضطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا آلما ميت فالملائيك حولي عند ربي بعثت خلقا بحولي عند ربي بوقت خلقا جديدا تصنع اليوم من شموخ راح يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح وادميرات الشهادات تعال قد اظلت سماءنا بي وشاح وادميرات الشادات تعال قَدْ أَظَلَّتْ سَمَاءَنَا بِي وِشَاحِي سَوْفَ يَطُوِي الطُّغَةَ فِي كُلِّ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 بنظى الموت والردى لا يبالي أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله